казав у ресторані режисер, гріючи в долонях келишок із коньяком. «Божественно пахне! Справжній! Мореним дубом!» Блискуча ідея. Наш задник на сцені показує перспективу. Оркестр в оркестровій ямі зіграв мажорну з народними мотивами прелюдійку, сотворену режисером. На сцену з-за куліс випорхнула дівча у вишиванці, на рум'яні щички, Зелена спідничка. Фальшиво піднесним голосом прощебетало. Ой, я така щаслива, така щаслива, як земля по весні. Нарешті він признався, що кохає мене. Він назвав мене своєю лебідонькою. Він сказав, що на руках обнесе мене навколо землі. І понесу на руках через усі світи, моя лебідонько. «Краса моя і щастя моє!» Срідом за дівчиною з занамальованого на диктовим щиті будинку вибіг такий же екзальтований хлопчина. Новенький комбінезон засвідчував його приналежність до загону сільських механізаторів. «Дозволь, я поцілую тебе, моя ненаглядна, моє сонечко!» Коли хочуть поцілувати, дозволу не запитують. «Чи може подаси заяву на правління?» Вигукнула задерикувато і одвернулася, уся в чеканні, краєм ока зиркаючи на годинних на руці. «Скоріше думай, бо на вечірні доїння запізнюся, а ми виходимо на передові бежі по району, не кожна крапля молока». Не договорила, бо хлопчина нарешті наважився, обійняв, поцілував. «Ой, ведмідь, цілусь, як силу суямі гнітиш». Ніжно-ніжно треба. Я ще не звикла. Нічого. Циган до цибулі три дні звикав, а сало раз покуштував і звик. По залі прошелестів сміх. Знахідка. Перегорнув не один збірник народних прислів'їв, поки надибав саме це. Добре лягає, викликає сміх. Вистава подобається. Це тільки спочатку звучить фальшиво і неприродно. Потім звикаєш. А чому на сцені мусить бути як у житті? Театр це гра, це штучний світ, фантазія на певну тему і тільки. Фантазія автора. Фантазія режисера. Головне, щоб ця фантазія була сфантазована дотепно, і плюс сюжети хіба сам Шекспір не писав розважальних п'єс? Невже цих людей везли з села за десятки кілометрів, щоб вони побачили на сцені таке ж село з усіма його буднями? Не з клопотів у клопоти, а з клопотів у святу. Ось принцип театру, літератури, взагалі мистецтва. Бути вище реальностей життя, творити казку про життя, Хіба не була казкою для нього в дитинстві література? Казкою, в яку він тікав. Головне звикнути до цього вигаданого світу. І вже він не здається таким нереальним. Народний лубок. Базарні картинки, намальовані яскравими аніліновими фарбами. Народний лубок нині в моді. Новатор Ярослав Петронів. Перша частина спектаклю завершувалася ефектним вибухом на сцені. Невдаха майстер випробовує відремонтований телевізор. Режисер постарався, усе було навсправшки, гуртки, дим у літній кухонці. І на порозі з'являвся весь у сажі герой. Веселий сміх у залі, аплодисменти, все чудово, Вистава вдалася, даремно він себе катує весь день. Чудесно, чудесно, чудесно. І теж зааплодував разом із залою. Єднання дум, єднання душ, на перерву йшов натхненний, піднесений. Мачуха сиділа одразу за проходом, прямо ніби спину приклеїли до стільця, а руки на колінах, наче вирізані з коріння руки. Нахилився турботливо. Пакульці згирили на нього із своїх рядів, весь театр на нього дивився. Сподобалося, мамо? Що вже тепер, через стільки десятиліть після матерної смерті, ставати в позу?